Rugăciunea 39. Pentru dobândirea rugăciunii care este darul lui Dumnezeu. Aleluia, slavă ție, Tatăl este iubim și te rugăm, dăruiește-ne rugăciunea în care ești tu însuți și lucrează toate în tot omul. Este fără cuvinte prin care Domnul Isus Hristos trăiește în noi, fiindcă nu ceea ce facem noi, ci ceea ce face El în noi. Este important. De aceea tăcerea noastră este ascultarea glasului tău, fiindcă gata este inima noastră să te primească. În ea stă glasul minții noastre cel tăcut, ca să te lase pe tine să vorbești sau să trecem de la rugăciunea cea ostenitoare, la cea izvorătoare, cugetând întruna la legea iubirii și trăind viața cea într tine și cu tine. Aleluia, slavă ți, Tată, ce te iubim și te rugăm, dăruiești-ne rugăciunea Duhului tău, Sfânt, în chilia inimii noastre, ca să o auzim necontenit chiar și în somnul trupului, fiindcă ne-ai binecuvântat cu starea de conștiință creștină, a rugăciunii minții în inimă, din care răsar mereu flori de cele nevestejite ale rugăciunii, tâmâia și smirna pe care o duc îngerii tăi la cer. Când se săvârșește întăcerea această sfântă, ca o taină a vieții veșnice din viacul cel va să vină. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, iubim și te rugăm, dăruiește-ne rugăciunea Domnului Isus Hristos, care aduce lumina Harului Dumnezeiesc, revenirea în sine, alungarea gândurilor, de săvârșirea, care este odihna sufletului. Refuzul meditațiilor, al patimilor, al ispitilor, închiderea auzului, a graiului și a vederii, așezarea credinței ca Margaritar în biserica inimii, limpezirea minții și inimii, părăsirea gândurilor și imaginilor care ne leagă de lume, ne răpesc de la rugăciune și ne împrăștie mintea.